Maică-țară, sfântă glie, Basarabie, Zimie, mie ce te doare cel mai tare, Prutui apă purgătoare ce împarte și desparte pe cel care e departe. Se vorbește românește peste tot pe unde crește o mlădiță moldoveană, În Siberii de Prihană, unde pribegesc bătrânii, până la sfârșitul lumii. Vița mea, basărăbeană, până și în somn, mă cheamă, să revin iar la tighina, Să aud, bun venit, Irina și la bălți, cahul, tirascol, chici, cu al său, dascăl, ce încununează cerul, fruntea înaltă lui Vieru. Umbra lui Ștefan cel Mare Nume sfânt Ce stăcălare la hotarele Moldave pentru voi Pe note grave Cât voi trăi Voi cânta pentru Basarabia, căi pământ Din țara mea Dragi români Susțin și eu campania Aducem Basarabia acasă Cindem toți românii care își cunosc istoria să semneze pentru Basarabia, frații noștri de peste tot.